Кочили б зразу вони, і втретє боротися стали б. Та підвівся Ахілл, і такими їх стримав словами. Годі змагатися вам, не трудіть свої сили так тяжко. Перемогли ви обидва, і однакова вам нагорода. Тож одійдіть, щоб і інші могли позмагатися хей. Мовив він так і послухали мови тієї обидва і відійшли й обтрусивши весь пил, одягнули хитони. Апелеїд бігунам швидконогим поклав нагороди, ковану срібла кратеру велику, що шість уміщала, мир і красою рівної їй не було ще на світі. Так Сідонські митці чудово її змайстрували, а фінікийські мужі повезли через море імлисте, в гавань зайшли, і Тоантові тут віддали в подарунок. Син же Язона Евней Патроклові дав ту кратеру викупом за Лікаона, славетного сина Пріама. Нині поставив Ахіл, як першу її нагороду, мужу, що вийде найшвидшим у гонах на честь його друга. Другому рослий годований бик в нагороду мав бути, в же останньому золота визначив він півталанта. Став між Аргеїв Ахіл і Слово таке до них мовив. Станьте, хто хоче також і цю нагороду здобути. Мовив він так і Еант, син Ойлеїв, підвівсь прутконогий. встав Одісей велемудрий, і нестора віком старого, син Антілох, що молодь усю подолав бистротою, стали всі поряд, мету. Показав їм Ахіл Богорівний, кинулись бігти вони. Попереду всіх опинився зразу ж Еанд, а за ним Одісей поспішав Богосвітлий. Зовсім близенько, як ткаля, ставна тримає мотушку перед грудьми, Руками її притягнувши, тоді як нить крізь основу вона пропускає, тримаючи близько перед грудьми. Одісей за Еантом летів так же близько, вслід попадаючи швидше, ніж курява з нього здіймалася. Біг так за ним Одісей, богосвітлий, і дихав жагуче над головою його, гукали навколо Ахеї, бачачи червійність таку, і бадьорили його до звитяги, а як кінчалися гони... Звернувся дісей Богосвітлий до ясноокої діви Афіни у серці своєму, зглянься, богине і доброю, будь помічницею в гонах, мов він так, із благанням і вчула Павлада Афіна, легкість дала і рукам, і ногам, і цілому тілу, вже добігали вони, і близько була нагорода. Раптом Еант послизнувся, перешкоду вчинила Афіна. Він на лайно наступив, що ревучі бики залишили, в пам'ять Патрокла Ахілом зарізані, бистрим на ноги. В ніздрі Еанту і в рот лайно надтовклося бичаче, отже кратеру незламний здобув Одіссей богосвітлий. Першим прибігши, бика ж еант світлосяйний.